Weitere Lehre für Hanni und Nani. Du lachst wie ich, und du redest wie ich, und dennoch bist du nicht ich. Dennoch bin's nicht Uns gibt's immer zweimal, das ist Phänomenal, Phänomenal. Wir sind Hanni und Nani.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 Ach, Ach, so so so ich, stimmt, ich verstehe auch gar nicht, warum wir alles putzen müssen. Wozu gibt es schließlich Angestellte? Also <lacht> mach aber mal halblang, Du tust ja so, als ob du die ganze Schule putzen solltest. Na naja. ja eben, dabei sollen wir uns doch nur jede was aussuchen und uns auf der Hausputzliste eintragen. Ja, genau. Ich habe auch schon überlegt, wie ich aus der Nummer rauskomme. <lacht> die Direktorin hat gesagt, Wenn uns noch Aktivitäten einfallen, die nicht auf der Liste stehen, sollen wir sie dazu schreiben. No. Hey, <lacht> äh, du meinst sowas wie alle Betten probieren? <lacht> oder, oder Marmeladen, gestatten wir die Marmeladen? Naja, uns ist aber tatsächlich was eingefallen. Ja, spuck's mhm. aus, Nanni. Nee. Also freu dich nicht zu früh, Jenny. Es ist auch mit Arbeit verbunden. Ach, so, naja, dann. Mhm. <lacht> ich brauche erstmal was zu trinken. Gibst du mir mal die Luminade-Fisch? Yep, yep. Ja, danke. <lacht> <lacht> Bei dem Gedanken an Arbeit bekomme ich immer Durst. Ach, du Arme. <lacht> also, geht's mal im Ernst, Trillinge. Was ist euch eingefallen? Also, Frau Theobald hat doch gesagt, dass der Dachboden endlich mal wieder entrümpelt werden muss. Aber nicht von uns. <lacht> Nein, Elli, nicht von uns. Aber sie will eine Firma beauftragen, die den Speicher leerräumt und alles auf den Müll wirft. Hm, ja, ja, regelmäßig jedes Frühjahr kriegt die Theo bald einen Putzvermüll. Genau. Naja, also, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn man im Frühling mal ausmistet. Ja, nur, dass es doch totale Verschwendung wäre, wenn das alles einfach weggeworfen würde. Vielleicht ja. könnten manche Dinge auch noch jemandem nützlich sein. Ja, ja, und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir einen Stand auf dem Flohmarkt machen wollen, wo wir die brauchbaren Dinge verkaufen. Und den, den Erlös, den können wir an eine gemeinnützige Organisation spenden. oder? Das ja, toll. das gefällt mir. Ja, würdest du mitmachen, Hilda? Na klar, ich finde die Idee super. Ich wow. auch. Schön. Wer weiß, was wir da oben alles finden. Na, und wie Na? steht's mit euch? Ellie? Jenny? Ah, Tessi? Okay. Ich ja, ja. Mit. Das, das ist ja für einen guten Zweck. Das lobe ich mir, Ellie. Und du, Jenny? Ach, ich bin natürlich auch dabei. Prima. Ich kann super verhandeln. Ja. Ach, das wird ein Spaß, oder Tessie? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, und wann geht's los? Naja, also heute auf jeden Fall nicht mehr. Ich muss jetzt ins Bett. Alles andere können wir morgen besprechen. Mhm. Mhm. Gute, Nacht. Stimmt, gute oh, Nacht. Nacht! Gute Nacht! wir gehen auch schlafen! Ja, oh, Musik und Licht aus! Mhm. <lacht> Danke! Frühling im Lindenhof. Nach der langen Winterzeit waren die Mädchen voller Energie. Und die glänzende Idee der Zwillinge Hanni und Nanni kam da gerade recht. Gleich am nächsten Morgen holten sich die Schülerinnen die Erlaubnis ihrer Direktorin, Frau Theobald. Die war sofort einverstanden und lobte die Mädchen für ihr Engagement. Am Nachmittag kletterten sie gemeinsam die Treppe zum Dachboden des Internats hinauf. Ich will finde auch ein bisschen. So ja, ja, uh, mhm. ah, ja, ich, ja, ich mach mal die Luke auf, ja. ja danke. Mhm. Ja. Wir haben die schon besser. Ja. Oh, seht mal. Ein ganzes Regal voller Puppen und Kuscheltiere. Oh, stark! Oh, ja, wie süß! Der ist und ja ist toll, süß. Und die also, ähm, ich nehme mir als erstes die Bücherkartons vor. Ja, gut. Dann ja. ist alte Bücher. Oh. Mmh, und wie das riecht. Ja, das ja. riecht. Also, ich ja. ich schlag vor, wir sortieren Mama. das erstmal. Wir sortieren, was auf den Müll gehört und was nicht. Ich habe hier Müllbeutel von der Hausmutter bekommen. Ah, super. Ja. Am besten nimmt jeder sich ein. Hm? Ja. Mhm. Okay. Okay. Hier okay. sind auch noch ja. ein paar Umzugskartons. Schaut mal. Da ja. kommen die Sachen rein, die uns wertvoll erscheinen, oder? Ach du mein mhm. Schmuck ja, oder so? <lacht> ich glaube, Nanni meint eher die Dinge, für die noch jemand bereit wäre, Geld auszugeben. <lacht> so. Komm, Elli, wir schauen uns erstmal die True da drüben an, ja? Da ja. scheinen Spiele drin zu sein. Meinst du? Mhm. Vielleicht ist da eher sogar ein Schatz dabei. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Mach dich nur lustig. <lacht> ich falte mal die Umzugskartons auseinander, ja? Mhm. Hilda? Du bekommst gleich einen für die Bücher. Mm, du, da brauche ich aber mehr als einen. Dann kann ich die Bücher gleich sortieren. Gute ja, Idee. Klar. Das spart uns Arbeit. Und hier einen für die Puppen und Stoffdiere. Hier, sie. Oh, danke. Ja. Hm. So. Hm. <lacht> Ich brauche aber auch einen Müllbeutel. So leid es mir tut. Ich habe hier noch welche. Ja, aber hier sind ganz schön viele kaputte Sachen okay. dabei. Ja, okay, am besten ja nimmt sich jeder einen Müllbeutel. Mhm. Und die okay. packen wir dann da hinten in die Ecke. Frau Theobald lässt den Sperrmüll abholen, wenn wir fertig sind. Ah, ja. mhm. äh, und gibst Am ja. nächsten Samstag ist ein Flohmarkt im Ort. Was? Was meint ihr? Soll ich uns da schon mal anmelden? Ja, klar. Gute Idee. Heute ist Montag. Ja, bis dahin sollten wir es schaffen. Wie transportieren ja, wir die Kartons denn ja. dorthin? <lacht> also Das klären wir, wenn wir wissen, wie viele wir zusammenbekommen. Also, jetzt aber mal genug gequatscht, ja. Mädels. An die Arbeit. Ja, genau. genau. Okay, danke ja. schön. Ja. Die uh. schön. Ja. <lacht> Bis in den Abend räumten die Schülerinnen auf dem Dachboden herum. Schließlich wurde es zu dunkel, um noch irgendetwas erkennen zu können. Danach brauchten sie erst einmal eine Dusche und dann ging es ab ins Bett. Nur Hanni und Nanni waren überhaupt noch nicht müde. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir am ersten Tag schon so weit kommen, Nanni. Wir haben schon vier Kartons mit Flohmarkkram gepackt. Und einen riesigen Haufen Müllsäcke gestapelt. Klasse, oder? Mhm. Tessie will morgen den Rest Puppen und Stofftiere sortieren. Und mhm. Dann wissen wir auch, ob der Bollerwagen ausreicht, der im Geräteschuppen steht. <lacht> Hättest du gedacht, dass Elli so ein Ehrgeiz entwickelt? Wir <lacht> mussten sie ja förmlich vom Dachboden tragen. Sonst hätte sie die ganze Nacht weiter Puzzleteile sortiert. Nee, ich wusste auch gar nicht, dass sie gerne puzzelt. <lacht> Aber sie hat natürlich völlig recht. Ein Puzzle ist absolut wertlos, wenn nur ein einziges Teil fehlt. Hm, stimmt. Hm. Sag mal, hast du eine Idee, wo wir einen Tapeziertisch herbekommen? Hm. Ich dachte erst, wir nehmen den Klapptisch aus dem Garten, aber der ist erstens zu klein hm. und zweitens viel zu schwer. Hm. Darum kümmern wir uns morgen. Du organisierst die Anmeldung für fünf Meter Standfläche am Samstag Aha. und ich frage den Hausmeister, ob er uns einen Tapeziertisch besorgen kann. Gut. Und? Und? Und? Ja. Oh. Oh. Jetzt werde ich aber doch müde. Lass uns endlich das Licht ausmachen. Mhm. Ich kann jetzt kaum noch aus den Augen gucken. Oh ja. Mir geht es genauso. Also dann, Nacht, Nanni, und träum was Schönes. Ebenso. Hm. Gute Nacht. <lacht> <lacht> Die Mädchen verbrachten in dieser Woche ihre ganze Freizeit mit den Vorbereitungen für den Flohmarkt. Jeden Abend trafen sie sich auf den Speicher und sortierten, putzten und schrieben Listen. So, hier, hier Kinderbücher. Ja. Und da Jugendbücher. Ja. So, äh, Und hier ein Löwenbaby. Ach, das ist ja süß. Ja, ja, Zeig mal. Dich, ja. Und diesen Pinguin mag ich auch. Du auch, ne? Wie hast du die denn so sauber gekriegt? Ich meine. Die müssen doch uralt sein. Du wirst es nicht glauben, Ellie. Tessie hat alle Stofftiere und Puppen mit Shampoo und einer alten Zahnbürste bearbeitet. Wow. <lacht> das muss ich auch mal ausprobieren. Aber nicht mit den Puzzlespielen, Elli. Watsch. Oh, so <lacht> ich meinte natürlich meinen geliebten Tiger. Die neumodischen Stofftiere kann man ja meistens in die Waschmaschine stecken. Aber die Alten halten das nicht aus. Ich mag meine Alten Tiere auch lieber als diese Neuen. Ich auch. <lacht> mal, habt ihr euch eigentlich schon Gedanken gemacht, an wen wir den Erlös dieser Aktion spenden wollen? Nein, darüber müssen wir mal in Ruhe sprechen. Aha. Ich fürchte, das schaffen wir diese Woche nicht mehr. Die Hausaufgaben werden uns ja leider nicht erlassen. Und die Vorbereitungen kosten ja auch noch so viel Zeit. Mhm. Na ja, gut, dann lass uns das nach dem Flohmarkt entscheiden. Mhm. Es kann sich ja jede schon mal überlegen, was sie vorschlagen würde. Ja, ja das wäre gut. <lacht> so wir das. Okay, dann kommen wir jetzt zur Bestandsaufnahme. Mhm. Hilda, wie viele Bücher hast du? Ähm, zwei große Kartons. Einen mit Kinderbüchern und einen mit Büchern für Jugendliche und Erwachsene. Mhm. Ich habe äh, mit FIS eine Preisliste ja, gemacht, ja. weil wir ein paar echte Raritäten dabei mhm. haben. Oh, super. super. Äh, apropos... Welcher Apropos Raritäten. Ich habe mit Frau Theobald gesprochen, wegen dieser alten Porzellanpuppe hier. Mhm. Äh, schaut mal. Oh, oh, ist die schön. Ja, und das blaue Kleid mit dem Spitzenkragen. Was kann so Ach, eine Puppe heute wohl wert sein? Wirklich? Also unsere Direx meinte, dass wir sie unter 100 Euro nicht verkaufen oh. sollen. Oh. so viel. Oh. Im Ernst? Oh. So viel? Ja. Ach. Die ist schon fast 100 Jahre alt. Oh. Dann ist sie ja älter als meine Urgroßmutter. <lacht> Aber diese Puppe sieht irgendwie jünger aus. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie viele Kartons hast du zusammenbekommen, Tess? Ganze zwei. Mhm. Und du hast einen Karton mit Spielen und Puzzles, Elli, oder? Genau. Und dann noch zwei Lampen und ein kleines Regal. Gut. Das wäre dann alles, oder? Ja. ja toll. Ja. ja. Okay. okay. Hanni, was sagt unsere Liste? Also … Wir haben einen Tapeziertisch vom Hausmeister, mhm. den Bollerwagen aus dem Geräteschuppen, vier Gartenstühle und die Sackkarre aus dem Heizkeller. Jawohl. Habt ihr denn auch an Proviant gedacht? Das wird ein langer Tag und wir müssen bei Kräften bleiben. Stimmt. <lacht> genau. Na klar, Elli. Die Hausmutter bereitet ein Riesen-Lunch-Paket für uns vor. <lacht> <lacht> ja. Super, Tessie! Elli sammelt die Preislisten und Tessie verwaltet die Kasse. wie besprochen. Ja, ja. genau. So, das wird so mich. Wie man hört, hatten die Mädchen alle Hände voll zu tun. Und die Zeit raste. Schließlich war das Wochenende da und am Freitagabend packten die Schülerinnen ihre Sachen zusammen. Danach wurden im Gemeinschaftsraum die letzten wichtigen Details besprochen. Ja, also ich weiß nicht. Haben wir alles? Ja. Ich hoffe. Also, sag mal, Zwillinge, wann müssen wir denn morgen überhaupt auf dem mhm. Flohmarkt anrücken? Also laut Marktordnung müssen wir unseren Stand bis 7 Uhr vollständig aufgebaut haben. Mhm. Deshalb mhm. sollten wir spätestens um halb sieben da sein. Um mhm. halb sieben? Mhm. Am Wochenende. Ja. Ach, yeah. Deshalb wolltet ihr unbedingt noch vor dem Abendort den Bollerwagen packen. Genau. Ich habe mich schon gewundert. Mhm. Ehrlich gesagt, Jenny, hatten wir Angst, dass du gar nicht mitmachst, wenn wir dir sagen, wie früh du aufstehen mhm. musst. Ich würde sagen, diese Angst war nicht ganz unberechtigt. <lacht> Wann stehen wir denn auf? Um 5 Uhr? Ja, da müssen wir leider durch. Dafür gibt es keine Standgebühren. Mhm. Wer zuerst kommt, kriegt den besten Platz. Mhm. Aber um 5 Uhr aufstehen? Ich bin noch nicht bekloppt. Also, um diese Uhrzeit ist mein Tau noch völlig verknittert. Oh, Mit so einem monika Gesicht stelle ich mich nicht freiwillig hinter unserem Flohmarktstand. Ach, nun stell dich mal nicht so an, Elli. Außerdem ist es doch für einen guten Zweck. Eben. Das tröstet mich in diesem Fall nur wenig. Aber, ach, schön, was soll's. Aber dann muss ich jetzt auch wirklich gleich ins Bett. Hm, Na, glücklicherweise dann. haben wir ja alles gut vorbereitet. Oder? Ja, und jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter. Ja. Im Wetterbericht wurden frühlingshafte Temperaturen versprochen. Na, Na, wer sagt's denn? Das ist doch mal eine gute Nachricht. Na dann, ab in die Betten und alle verfügbaren Wäcker stellen, die mhm. du hier verlassen kannst. Ja, Tatsächlich waren die Mädchen am nächsten Morgen um 5 Uhr aufgestanden und hatten sich mit Bollerwagen, Sackkarre und Proviant auf den Weg in das kleine Örtchen gemacht. Auf dem Marktgelände angekommen, wurde ihnen sogleich von dem Aufsichtspersonal der vorbestellte Platz zugewiesen. Und dann gab es auch schon allerhand zu tun. Zuerst bauten sie gemeinsam den Tapeziertisch auf. Elli und Hilda drapierten ansprechend die Waren darauf. Fis und Jenny öffneten die restlichen Kartons und stellten sie so vor den Tisch, dass die Spiele und Bücher gut zu sehen waren. Dann gab es für alle einen heißen Tee. Ja. Oh, ja, das ist Ich hab's vergessen. Ja, so ist das. Glaub, das ist, das ist hier so, so, Mädels. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung, bevor der Ansturm beginnt. Ah, das tut gut. So, hier. Ein paar Becher. Okay. Komm, komm, komm, der komm. Oh, das das ist heiß. Ich möchte auch einen ja. Mhm. Hier, nehmt euch da. Danke. Danke. Danke. Danke. Dank. Du bist mein Engel. Heißer Trigger. Was ist Nein. Ja. Oh, ich glaube, heute wird ein herrlicher Tag. Seht mal, wie blau der Himmel schon ist. Gleich geht die Sonne mhm. auf. Ja, ja. Und super, guck mal, da hinten kommen schon die ersten Kunden. Ja, ja, ja. Hallo. Und einen wunderschönen Tag, die Damen. Und selbstverständlich auch. Die Herren, hereinspaziert. Ich meine, treten Sie doch bitte leer. Fiss, das ist doch hier kein Zirkus. Nichts? Lass Sie doch, doch erstmal gucken. Okay. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Sie schauen doch alle zu uns. Ja, Wunder. <lacht> Hallo Mädchen. Hallo. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da habt ihr euch ja einen herrlichen Frühlingstag ausgesucht. Kommt ihr von hier? Mhm. Ja. Ähm, wir kommen vom Internat Lindenhof. Das ist nicht weit von hier. Und wir wollen möglichst nur mit leeren Kisten zurückkommen. Mhm. Was habt ihr denn anzubieten? Ah, ich sehe schon. Gesellschaftsspiele, Bücher, Puppen. Oh. Ah, also sieh mal. Ein Stoffpinguin. Oh. Was soll der denn kosten, Mädchen? Es kommt darauf an. Wie viel würden Sie denn ausgeben? <lacht> Na, du bist mir ja ein schlauer Fuchs. Bertha, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Die Mädels haben es faustdick hinter den Ohren. Oh. Was? So. <lacht> Na, nun schaut doch nicht so erschrocken rein, Mädchen. Elsa, mach doch nur Spaß. Oh, oh natürlich habe ich das nicht ernst gemeint. Entschuldigt bitte mein loses Mundwerk. Das kommt davon, wenn man mich morgens so früh aus dem Bett holt, Bertha. Tja, Okay, das kann ich verstehen. Ich musste meine gute Laune heute Morgen auch erst mal suchen. Ach, wo Jenny? <lacht> auf den Schreck dürfen Sie aber trotzdem gerne einen Obolus drauflegen. Na, das dürfte kein Problem sein. Ich zahle euch fünf Euro für den Pinguin. Was? So viel? Psst, Pelli? Ich erhöhe auf sieben Euro. Ooh. Oh, toll. Na, das wäre doch gelacht. Zehn Euro. Na, Elsa? Hm, zwölf Euro, das ist mein letztes Wort. Oh, so was? <lacht> ja. Na gut, du darfst das süße Tierchen haben, Elsa. Oh, wenn die Mädchen einverstanden sind. Natürlich, das ist ein super Preis. <lacht> vielen, vielen Dank. Ach, danke. So, nun müssen wir aber weiter. Viel Erfolg noch. Dankeschön. <lacht> Einen schönen Tag Wiedersehen. Noch. Wiedersehen. <lacht> ja. wiedersehen. Oh, wow, das fängt ja gut an. So kann es gern weitergehen. Mhm. Ach, Tessi, du bist aber auch Naturtalent. Das <lacht> sehe ich auch so. Und du, Ellie? Ja, ja, ich hab schon verstanden. Das ist mir so rausgerutscht. Macht mhm. nichts, Ellie. Die beiden Damen haben es ja nicht davon abgehalten, weiterzubiegen. <lacht> Die Mädchen hatten eine Menge Spaß und ihre Kasse klingelte. Tessie und Jenny konnten am besten verhandeln. Deshalb führten sie die meisten Verkaufsgespräche. Doch dann wurde der fröhliche Tag von einem düsteren Verdacht überschattet. Sag mal, Tessie, hast du die alte Porzellanpuppe etwa auch schon verkauft? Oder wo ist die geblieben? Die muss da in der Kiste sein. Moment. Was? Wohin war sie doch noch da? Häh? Elli? Hm? Sag mal, ähm, hast du die alte Puppe noch auf deiner Liste oder ist die verkauft? Nein, das wäre mir aufgefallen. Ist schließlich unser wertvollster Stück? Oh. Mails alle mal herhören. Hm? Hat eine von euch die teure Porzellanpuppe verkauft? Ich nicht. Äh. Zwillinge? Mhm. Nein, wir nee. auch, auch nicht. Hast oh. das etwa die ist geklaut? Oh. Sie ist weg. Oh. Oh nein, die sollte doch mindestens 100 Euro kosten. Ach, das gibt's doch nicht. Entschuldigt, dass ich mich in eure Angelegenheiten mische, aber ihr sprecht gerade so laut. Ihr sucht eure Porzellanpuppe? Ja, die ist plötzlich verschwunden. Ja, mein Stand, der ist ja gegenüber und ich hab da ein junges Mädchen gesehen, das so vor ein paar Minuten mit eurer Puppe in der Hand weggegangen ist. Die ist mir gleich aufgefallen, weil meine Großmutter, die hat früher solche Puppen gesammelt. Und ich hatte mich schon gewundert, so eine Antiquität hat ja schließlich ihren Preis. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Natürlich hat das Mädchen die Puppe einfach so mitgenommen. Woher hätte sie auch so viel Geld haben sollen? Können Sie sie uns vielleicht beschreiben? Ja, also sie hatte äh, so schulterlange äh, blonde Haare und, und äh, einen, einen rosafarbenen Anorak hatte sie an. Und, und äh, dazu trug sie äh, so blaue Schuhe äh, mit, mit, mit so Glitzersteinchen. Und, äh, und dann hatte sie einen Rucksack. Ach, wir müssen sie finden. Hm. Na, die kann was erleben Die Zwillinge kochten vor Wut. Sie hörten der hilfsbereiten Dame von gegenüber aufmerksam zu und machten sich dann mit Jenny auf die Suche nach der frechen Diebin. Nachdem sie den ganzen Flohmarkt abgesucht hatten, kamen sie am Rande der Hauptstraße wieder zusammen. Also, ich habe nirgends einen rosa Anorak oder blaue Schuhe mit Glitzersteinchen gesehen. Wie sieht es bei euch aus? Mm -mm. Nein, auch nicht. Hm. Die hat sich mit der Puppe natürlich ziemlich schnell aus dem Staub gemacht. Hm. <lacht> Wir müssen sie finden. Die Frage ist nur wie. Was meint ihr? Sollten wir jetzt zur Polizei gehen? Sie können uns auch nicht helfen. Dieses Mädchen kann sich doch nicht einfach so in Luft aufgelöst mhm. haben. Mhm. Seht doch. Mhm. Da drüben, auf der anderen Straßenseite. Was? Wo? Die Beschreibung hm? passt genau. Da. Ja. Ja. ja. ja das stimmt. Mhm. Das muss sie sein. Los, kommt. Hinterher. Ja, los. – Hey, du! Warte mal! – Was ist denn? Was wollt ihr von mir? – Wir wollen dich was fragen. Du, du kommst doch gerade vom Flohmarkt, oder? – Ja, warum? – Du hast unsere Puppe gestohlen. – Was? Mhm. Ich hab nichts geklaut! – Du bist aber dabei beobachtet worden. Leugnen ist zwecklos. <lacht> Ihr seid gemeint. Ich bin doch kein Dieb. Durchsucht mich doch, wenn Ach, ihr mir nicht glaubt. Ja. Hier. Mein äh, ja. Rucksack. Äh, aber nun beruhigt dich erstmal. Wir tun dir ja nichts. Ach, Jenny, du machst ja. ihr Angst. Von wegen. Ich glaube dieser Prinzessin kein einziges Wort. Hanni hat recht. Du siehst doch, dass sie völlig verängstigt ist. – Ach, ganz ruhig, Kleine. Wie heißt du denn? Also, ich bin Hanni. – Ich heiße Anna. – Und wo wohnst du? – Da drüben in der Siedlung. Aha. Und ich will nicht, dass meine Mutter mich hier sieht. – Ja. – Die hat schon genug Probleme. Erst ist ihr Rollstuhl kaputt gegangen und dann …– Deine Mutter sitzt im Rollstuhl? – Ach, die kommt schon zurecht. Aber jetzt hat auch noch mein Bruder Andi diesen Unfall gehabt und muss auf Krücken gehen. Nee. Seitdem muss ich alles alleine machen. Und Geld haben wir auch keins. Meine Mutter und Andi gehen jeden Tag betteln. Das das ist mir so peinlich. <lacht> Ui. Und dann kommen wir auch noch und beschuldigen dich. Das muss eine Verwechslung sein. Es tut uns leid. Wir lassen dich jetzt in Ruhe, ja? Geht jetzt. Da vorne kommen sie. Wenn die euch sehen, regt meine Mutter sich nur auf. Ich soll nämlich nicht mit Fremden reden. Das war ja ein voller Erfolg. Und die Puppe können wir vergessen. Die ist weg. Auf nie wiedersehen. Die kleine Anna war aufgeregt, auf eine Frau im Rollstuhl zugelaufen, die von einem jungen Mann auf Krücken begleitet wurde. Die Mädchen machten sich betroffen auf den Rückweg zum Flohmarkt. Sie fühlten sich gar nicht wohl in ihrer Haut und hingen schweigend ihren Gedanken nach, bis sie bei ihren Freundinnen angekommen waren. Der Flohmarkt neigte sich dem Ende zu und die ersten Stände hatten bereits geschlossen. Während sie ihre Sachen zusammenpackten, erzählte Hanni den anderen, was sie erlebt hatten. Und dann lief sie ihrem Bruder und ihrer Mutter entgegen. Ach, ihr hättet sehen sollen, wie verzweifelt die Kleine war. Mhm. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Puppe geklaut hat. Mhm. Die habe doch ganz andere Sorgen. Ich kann dir mhm. gar nicht sagen, wie schlecht ich mich gefühlt habe, als die Kleine zu weinen anfing. Ja. Mhm. Ich bin auch nicht gerade nett zu ihr gewesen wenn ich gewusst hätte wie schlecht es ihr geht hätte ich ihr lieber etwas geschenkt anstatt sie zu beschuldigen ja genau ja aber wer kann denn auch ahnen, dass zwei kinder mit demselben anorak und den gleichen schuhen auf dem flohmarkt herumlaufen Das ist echt ein seltsamer Zufall. Hm, meinst du etwa, Honey hätte ihren Rucksack durchsuchen sollen? Während das Mädchen weinend daneben steht? Ich Nein, find's Elli. Nicht. Ich, ich finde es einfach nur merkwürdig. Hm. Hm. Glaub mir, Fis. Wenn du die Kleine gesehen hättest, dann wärst du auch von ihrer Unschuld überzeugt. Hm. Also wie auch immer, ich glaube, wir haben trotzdem eine Menge Geld eingenommen. Oder, Tessie? Allerdings! Wir haben exakt 312 oh. Euro in der Kasse. Wow. Oh, super. Das ist ja, ja. toll! Das ist ja super! Also Mädels, unsere Flohmarktaktion war ein voller Erfolg. Ja. Bis auf den Verlust dieser wertvollen Puppe. Ja. <lacht> Erschöpft aber zufrieden, saßen Hanni und Nanni am Abend mit ihren Freundinnen im Gemeinschaftsraum zusammen und genossen ihren Erfolg. Bei heißem Tee und Keksen diskutierten sie fieberhaft, welche gemeinnützige Einrichtung das Geld bekommen sollte, das sie eingenommen hatten. Also mir ist es wichtig, dass wir das Geld nicht einfach einer großen Organisation überweisen. Ich möchte damit wirklich etwas Gutes tun, nicht nur bezahlen. Und das sehe ich genauso. Damit würden wir es uns zu einfach machen. Okay, dann, dann suchen wir uns doch eine Einrichtung hier in der Nähe. Ja, mhm. finde ich auch gut. Und mhm. wie finden wir heraus, welcher gemeinnützige Verein in unserer Umgebung besonders dringend mhm. Geld braucht? Mhm. Das ist eine gute Frage. Hat jemand eine Idee? Mhm. Der Also ich hätte ja. da vielleicht einen Vorschlag. Ja, ja das ist ja. Naja, also eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass die kleine Anna und ihre Familie dringend Geld brauchen. Ja, ja hey. das stimmt. Ja. Außerdem haben wir ja auch wirklich noch was gut zu machen. Ja, das mhm. kann ja ich, ja. ich habe sowieso viel an die Geschichte gedacht. So etwas macht einem wieder bewusst, wie froh man sein kann, gesund zu sein. Mhm. <lacht> Elli, weißt du was, manchmal bist du richtig weise. Ist wichtig, also ist das ja. abgemacht, ja? Wir können gleich morgen nach dem Unterricht hingehen. Ähm, wollen wir vorher noch einen Strauß Blumen besorgen? Dann übergeben wir das Geld zusammen mit einer schönen Karte im Umschlag. Ja. Ja. Super, super, gut. Ja, Treffen wir uns morgen nach dem Mittagessen wieder hier? Mhm. Ja. Ja, reicht's für heute. Ich bin ja, auch Hundemüte. Gute Nacht allerseits. Ja, ja gute, gute Nacht. Nacht. Bis morgen. Guten morgen. Schlaf gut. Komm, Nani. Wir räumen noch schnell den Tisch ab. Ist gut. Aber dann ab in die Falle. So was. <lacht> Vor der ersten Unterrichtsstunde fanden sich Hanni und Nanni am nächsten Morgen im Büro von Frau Theobald ein, um ihr von dem Erfolg und Misserfolg der Flohmarktaktion zu berichten. Die Direktorin staunte nicht schlecht. Und trotzdem habt ihr über 300 Euro eingenommen, obwohl euch die Porzellanpuppe gestohlen wurde. Ja, damit hätten wir auch nicht gerechnet. Das ist ja ein toller Erfolg. Tja, und, und nun wollt ihr mit dem Geld der Kleinen Anna helfen, die ihr aufgrund ihres Anoraks für die Diebin gehalten habt? Ja, die Beschreibung passte zwar genau, aber sie kann es nicht gewesen sein. Sie machte so einen aufrichtigen Eindruck, wissen Sie? Und nun wollen wir heute Nachmittag zu ihr gehen und der Familie einen Umschlag mit dem Geld übergeben. Die Kleine war so verzweifelt, als sie sagte, dass sie alles allein machen mhm. muss. Ja, und vielleicht können wir es eher ein bisschen damit leichter machen. Das ist eine ausgesprochen gute Idee von euch, Zwillinge. <lacht> naja, genau genommen war es Hildas Idee. Hm. Ich würde sagen, ihr Mädchen seid ein gutes Team. Ich bin stolz auf euch. Es ehrt euch, dass ihr euch so engagiert. Ähm, und Sie sind nicht böse, dass wir uns die Puppe haben klauen lassen? Nein, natürlich nicht. Dafür konntet ihr schließlich nichts. So, jetzt aber ab zum Unterricht, Zwillinge. Ist gut. Bis später, Frau Theobald. Wiedersehen, ihr beiden. Wie vereinbart machten sich die Freundinnen nach dem Mittagessen auf den Weg in die Stadt. Mit einem Strauß Blumen und dem Geldumschlag liefen sie zu der Siedlung, in der sie die Wohnung von Anna und ihrer Familie vermuteten. So, und wie finden wir jetzt raus, wo diese Anna genau wohnt? Hm, tja, oh, ganz einfach, Honey. Ach ja? So! Du kannst doch nicht einfach überall klicken. Ist die schnellste Lösung. Siehst du, da geht schon ein Fenster auf. Was wollt ihr denn? Betteln und Hausieren verboten! Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Wir möchten zu Anna. Ein kleines Mädchen. Kennen Sie die zufällig? Sie ist ungefähr zehn Jahre alt und hat so lange blonde Zöpfe. Und ihr Bruder geht an Krücken. Ach, die Burkhards. Ja, die wohnen im zweiten Stock, wenn sie denn mal da sind. Können Sie uns so bitte hereinlassen? Wir müssen Sie wirklich dringend sprechen. Ihr könnt einfach reingehen. Das Türschloss ist schon ewig kaputt. Der Vermieter kümmert sich hier um nichts. Vielen Dank. Los, kommt. Mhm. Zweiter Stock bei Burkhardt. Ja. Hier ja, riecht aber nicht gut. Ja. Wow. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt. Das Licht scheint auch nicht zu funktionieren. Okay, dann mal los. Mhm. Ein Stockwerk noch. Oh Mann. Da, da ist es. Hm. Dann hoffen wir mal, dass jemand zu Hause ist. Hm. Keiner da? Schade. Hm. Oh, schade. Probier's doch noch mal, Honey. Das nicht seltsam Wieso? Hm. Pff, was ist erwartet hier geht ja nicht mal das licht im treppenhaus und wie bitteschön kommt Annas mutter dann die treppen hinauf wo sie doch angeblich Ach auf so. den rollstuhl angewiesen ist angeblich wie hm. meinst du das denn naja es könnte doch sein dass sie gar nicht so krank ist vielleicht tut sie nur so, damit die Leute ihr mehr Geld geben, wenn sie betteln geht. Ach, also, Nanni, das ist echt gemein, diese arme Familie so zu verdächtigen. Ah, ja. Du hast doch gehört, wie verzweifelt Anna war. So lebt man doch nicht freiwillig. Aber, pst, da kommt jemand. Los, versteckt euch. Mhm. Wie ist ihr? denn? Komm jetzt. Na, oben! Um. Psst! <lacht> oh, Mama, das war wieder mal ein gelungener Auftritt den Leuten das Geld aus der Tasche ziehst. <lacht> Einfach bewundernswert. Sie wollen eben unbedingt tragische Geschichten hören. Also erzähle ich Ihnen welche. Selber schuld, wenn die einem alles glauben. Also ich bin froh, dass die Geschichte mit dem Wohnungsbrand und der toten kleinen Schwester nur ausgedacht ist. Ach, wieso? <lacht> Ach, Kindchen. Nun stell dich doch nicht so an. Du lebst schließlich auch von dem Geld, das ich mit meinen Geschichten verdiene. Ja schon, aber... Nanni konnte sich nicht mehr zurückhalten. Sie sprang von dem Treppenabsatz, auf dem sich die Mädchen versteckt hatten und stellte sich der Familie in den Weg. Nicht nur, dass die kleine Anna ganz offen die gestohlene Porzellanpuppe im Arm hatte, die Mutter war auf zwei gesunden Beinen die Treppe heraufgekommen und Annas Bruder, Andi, hatte den zusammengeklappten Rollstuhl unter dem Arm und seine Krücken auf der Schulter. Nanni war fassungslos. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Auch die anderen Mädchen traten jetzt aus ihrem Versteck. Was? Was? Was? was wollt ihr denn hier? Wer seid ihr? Was wir wollen? Wir haben alles mitgehört. Ihr seid ganz gemeine Betrüger. Bitte was? Kommt hier lustig die Treppe herauf. Und uns tat die arme Anna noch leid, weil ihre Mutter im Rollstuhl sitzt und ihr Bruder angeblich einen schweren Unfall hatte. Die arme Anna. Hm? Wahrscheinlich war das ganze Geheule auch nur gespielt. <lacht> Na und? Mit Mitleid und traurigen Geschichten verdient man eben mehr. Da sitzt doch das Geld gleich viel lockerer. Obwohl, ihr seht nicht so aus, als ob bei euch viel zu holen wäre. Na hör mal! Mein neues Kleid hat ein Vermögen gekostet. Ja, Danach sieht es aber nicht gerade aus. Ach, so, so. Wie redest du denn mit uns? Hast du sie nicht mehr alle? Haha, <lacht> Das sind ganz behütete Mädchen, Andi. Keine Ahnung vom wirklichen Leben und kriegen vom reichen Papi alles, was sie wollen. Was regt ihr euch überhaupt auf? Na, hören Sie mal. Sie verdienen ihr Geld mit Betrug. Sie nutzen das Vertrauen der Menschen aus, die ihnen aus Mitleid Geld geben. Das ist nicht in Ordnung. Geradezu unmoralisch, finde ich das. Ja. Tja, Mädchen, mit Moral kann ich mir aber kein Brot kaufen. Und irgendwie muss ich meine Familie ja über die Runden bringen, ne? Heutzutage muss eben jeder sehen, wo er bleibt. Ich fasse es nicht. Wir haben dir doch gar nichts getan. Und Anna hat tatsächlich unsere Puppe. Außerdem geht es euch mal gar nichts an. Und jetzt geht uns aus dem Weg. Erst gibt uns Anna die Puppe wieder, die sie uns gestern auf dem Flohmarkt gestohlen hat. Nein! Sammy soll bei mir bleiben. Sie ist meine Freundin. Anna, das ist ein schöner Name, aber, aber sie gehört dir leider nicht. Wie bitte? Ihr haut jetzt ab, aber sofort, sonst setzt es was. Willst du uns drohen? Wir wollen unsere Puppe zurück. Nein! Hey! Nicht. Gib die Puppe her! Mami. Du blöde Kuh! Dann lass sofort meine Schwester los! Guess Hör es. auf, Andi! Tu ihr nicht weh! Top. Au! Der ist schon gut, wir gehen! Komm, Nanni, das hat doch keinen ganz... Aber Hilda hat recht! So. Los kommt! Rückzug! Auf nimmer Wiedersehen, ihr Rotznasen! Die aufgebrachte Nanni konnte nur mit Mühe von ihren Freundinnen dazu bewegt werden, das Feld zu räumen. Widerwillig ging sie mit den anderen die Treppe hinab und rieb sich den Arm, an dem Andi sie so grob gepackt hatte. Als sie unten vor der Tür standen, mussten sich alle erst einmal beruhigen. Was, oh. das ja. Das ja nicht. So nee. etwas ist mir noch nie passiert. Unverschämt. Nee. du das sehr wie Nani? Nein, keine Sorge, Ellie. Gib höchstens einen blauen Fleck. Oh, höchstens, der Typ hat dich angegriffen. Mhm. Wir müssen was unternehmen. Diese Familie ist ja die reinste Diebesbande! ja, ja jetzt müssen wir wohl doch die Polizei einschalten. Du hast Och. recht. Also daran führt kein Weg vorbei. Hm. So leid es mir auch für die kleine Anna tut. Ja. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, wie die uns was vorgeheilt hat. Na, also vergiss nicht, sie ist doch erst zehn Jahre alt. Genau. Sie hat nichts anderes gelernt, als zu betrügen. Trotzdem, die Polizei muss kommen. Ja, ich rufe an. Da vorne ist eine Telefonzelle. Hat jemand Kleingeld dabei? Ich habe mal. Ich hab oh, Jessie? Ja. Warte mal. Brauchst du brauchst. Okay. okay, danke. Bis gleich. Warte, ich komme mit. Ja, das ist schon Nachdem die Zwillinge die Polizei angerufen hatten, dauerte es nicht lange, bis ein Streifenwagen eintraf. Und ein Mann und eine Frau in Uniform ausstiegen. Die beiden Beamten hörten sich aufmerksam an, was die Mädchen erlebt hatten und baten sie dann auf der Straße zu warten, während sie in den zweiten Stock zu der Familie Burkhardt gingen. Was passiert denn jetzt mit der kleinen Anna? Ich meine, ihre Familie kommt vielleicht ins Gefängnis und… Sie ist dann ganz alleine. Ja, Ach, so schnell kommt man nicht ins Gefängnis, Tessie. Jedenfalls nicht für Betrug. Glaube ich auch nicht. Die kommen wohl eher mit einer Geldstrafe davon. Oder müssen gemeinnützige Arbeit machen. Ja, trotzdem. Stell dir mal vor, deine Mutter wird verhaftet. Das ist doch schrecklich. Naja, Na ja, bei uns blieb doch nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Wir können doch nicht zulassen, dass Ihre Mutter weiterhin arglose Leute betrügt. Genau, das stimmt. Und außerdem kann das auch nicht gut sein für so ein Bundesmädchen. Ihr habt doch gesehen, wie verzweifelt sie war. Das war nicht gespielt. Ah, sie scheint die Einzige in der Familie zu sein, die so etwas wie ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Erinnert ihr euch, was sie im Treppenhaus gesagt hat? Ja, dass sie froh ist, dass die Schauergeschichten ihrer Mutter nicht stimmen. Mhm. Ja, und auf dem Flohmarkt sagte sie, es sei ihr so peinlich. Genau. Sieht. Das Tageblatt? Was wollen die denn hier? Guten Tag, Susi Singer vom Tageblatt. Wir wurden informiert, dass hier ein Polizeieinsatz stattfindet. Könnt ihr uns dazu nähere Angaben machen? Ach, Sie wurden informiert? Von wem denn, wenn man fragen darf? <lacht> Nun mal nicht so Forschkindchen. Wir hören den Polizeifunk ab. Das liegt doch auf der Hand. Echt? Ist sowas denn erlaubt? Das macht heutzutage jeder Journalist. Wie sollen wir sonst so brandaktuell berichten? Also, was ist hier los? Also, äh, also das wissen wir auch nicht so genau. Die Polizisten sind da vorne in den Park gelaufen. Ich, ich glaube, da läuft ein tollwütiger Hund frei herum. Ein tollwütiger Hund? Das wäre genau das Richtige für unseren Lokalteil. Äh, danke für den Hinweis! Bitte, gern. Was war das denn, Honey? Erkläre ich euch später. Da. Oh je, die Burkhards werden aus dem Haus geführt. Diesem doofen Andi ist das Lachen jedenfalls vergangen. Geschieht ihm recht. Ihr habt uns im richtigen Moment gerufen, Mädchen. Die Bande war gerade im Begriff, sich aus dem Stoff zu machen. Wahrscheinlich ahnten sie, dass ihr uns verständigen würdet. Und was passiert jetzt mit der kleinen Anna? Sie kommt erst mal mit uns aufs Revier. Wenn sie keine weiteren Verwandten hat, wird sich der Kinder- und Jugendnotdienst um sie kümmern. Wartet mal! Mhm. Ich ich wollte mich noch bei euch entschuldigen. Und das hier gehört euch. Ach, lass mal, Anna. Die Puppe kannst du behalten. Ja? Dankeschön. Das ist jetzt meine Sammy. Ja. Wir wünschen dir alles Gute. Und viel Glück. Mhm. Danke. Ich rufe gleich meine Tante an. Vielleicht kommt sie mich abholen. Hoffentlich. Wir drücken dir alle die Daumen. Mhm. Leb wohl, Anna. Anna ging zum Streifenwagen und setzte sich zu ihrer Familie auf die Rückfahrt. Nachdem der Polizist die Namen und Adressen der Mädchen für eventuelle Rückfragen notiert hatte, stieg er ebenfalls in den Wagen und fuhr davon. Und auch die Zwillinge und ihre Freundinnen machten sich auf den Weg zurück zum Lindenhof. Meine Güte, was für eine Aufregung! Warum stolpern wir eigentlich ständig in neue Abenteuer? Das frage ich mich manchmal auch. Wir ziehen die Probleme ja förmlich an. Apropos Probleme, Hanni. Wieso hast du der Reporterin denn vorhin diese Geschichte mit dem tollwütigen Hund aufgetischt? Ja, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Ich meine, diese Frau Singer war zwar extrem unsympathisch, aber deshalb du sie ja nicht gleich in den Park schicken. Na, überleg doch mal. In dieser Stadt leben so viele Menschen, die wenig Geld haben und auf Spenden angewiesen sind. Wenn dieses Klatschblatt einen Artikel über eine Familie veröffentlicht, die sich ihr Geld mit Betrügereien erschleicht, dann fällt das doch auf alle Menschen zurück, die zum Beispiel wegen einer Behinderung nicht arbeiten können und betteln gehen müssen. Du meinst, man könnte dann denken, dass alle Menschen mit Behinderungen Betrüger sein? Ja, genau. Es stimmt schon, so eine reißerische Geschichte in der Zeitung könnte die Leute dazu veranlassen, misstrauisch mhm. gegenüber allen Bettlern zu sein und mhm. lieber gar nichts mehr zu spenden. Ja, das meine ich. Viele Leute lesen so oberflächlich und glauben alles, was in der Zeitung steht. Außerdem machte mir diese Reporterin nicht den Eindruck, als würde sie objektiv und ausgewogen berichten wollen. Ganz im Gegenteil, ja. oder? Du hast recht, sie sah richtig sensationsgierig aus. S sensationsgierig? Hm. Wie meinst du das denn? Na, du weißt schon, als würde sie unbedingt wollen, dass sich die ganze Stadt aufregt. Oh, und zwar ohne so Rücksicht gut. auf die Beteiligten. Eben. Ich bin froh, dass du so geistesgegenwärtig reagiert hast, Anni. Ja. <lacht> Womöglich wäre sonst morgen ein Foto von Anna und ihrer Familie im Tageblatt erschienen. Mhm. Nicht auszudenken. <lacht> also darauf wäre ich im Traum nicht gekommen, Mädels. Und darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Mmh. <lacht> so ist es leider. Bereits am nächsten Nachmittag kamen die Zwillinge aufgeregt in den Gemeinschaftsraum gestürzt. Ihre Gesichter glühten. Mensch, das glaubt ihr nicht. Jetzt wird doch noch endlich alles gut. Ja? <lacht> Nanni und Nanni, unsere Freudenbotschafterinnen. Geht es etwa um die Kleine Anna? Erraten, Jenny. Wir haben uns in dieser Angelegenheit nämlich mal schlau gemacht. Und wir sind bei unseren Recherchen auf ein karitatives Hilfsprojekt aufmerksam geworden, das sich für gefährdete Kinder aus sozial schwachen Familien einsetzt. Und wie es der Zufall so will, befindet sich diese Institution hier in dieser Stadt? Ja. Und damit ist ja wohl klar, wohin unsere Spende fließen wird, oder? Das ist doch genau das Richtige. Toll, Zwillinge. Ihr seid der Mega-Hammer. <lacht> Danke, Tessi. Doch damit Anna auch wirklich geholfen werden kann, haben wir bereits mit dem Projektleiter telefoniert und mit ihm einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbart. Morgen Nachmittag, gleich nach dem Unterricht. Und das versteht sich ja wohl von selbst, dass ihr alle mitkommen werdet, oder? Ach, na klar, Nani. Ja. Wir setzen uns für Anna ein und werden alles geben, dass sie wieder in ein geregeltes und behütetes Leben zurückfindet. Und dann werden wir mit Anna Eis essen gehen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nani und Nani. Was täten wir nur ohne euch? Wenn es euch nicht geben würde, müsste man euch glatt erfinden. Ja. ja. ja. <lacht> АРМІЯ НЕ ВІДІЇ besieh du fest meine sorg bei dir bin ich geborgen ich schenk dir mein vertrauen auf mich kennst du bauen